Він трохи помовчав і без особливої привітності запропонував. «Сідай!» Я похитав головою, підійшов до столу і поклав на нього дискети та касети. «Сідай!» – повторив він, не звернувши на касети жодної уваги.